Tablete pentru familie Mariana Caraman, realizatoarea tabletelor pentru familie, Vă invită azi în universul nebănuit de vast al căsătoriei, dorind să vă amintiți de ziua când ați spus partenerului împreună până moartea ne va despărți. Căsătoria este indiscutabil starea de perfecțiune socială. Napoleon I. Consider căsătoria ca fiind situația cea mai frumoasă și cea mai sigură din câte există pe lume. Marguerite de Navarre. Celibatul trist, pustiu și aspru, nu mai înseamnă libertate, ci singurătate. Emil Ogie. O căsătorie fericită este o lungă conversație care pare întotdeauna prea scurtă. André Moroa. Cuvântul soț angajează mai mult decât se crede și dragostea este adesea rodul căsătoriei, Molière. Fericit acela care, cunoscând prețul unei vieți pașnice și liniștite, își odihnește sufletul în mijlocul familiei, Montesquieu. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este pastorul și scriitorul Richard Vurmbrand, autor al mai multor volume, dintre care cităm Drumul spre Culmi, O sută de meditații în închisoare, Strigătul bisericii prigonite, De la suferință la biruință. Richard Vurmbrand este și un filozof și un minunat sfătuitor. În minutele care urmează vom audia gândurile pe care le are despre viața de familie. Stimate pastor Wurmbrandt, câți ani de căsătorie aveți? Eu știu de 116 ani. Eu sunt căsătorit 58 de ani, nevastă-mi a tot 58 de ani, ne-am căsătorit în aceeași zi. E mai convenabil. Faci o singură căsătorie pentru amândoi, nu-i nu cheltuială dublă. Suntem căsătoriți de 116 ani, Însă, am avut un concediu în căsătorie de 14 ani când nu ne-am văzut, de însă a fost într-o închisoare eu, nu, altă, nu Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp la ziua când v-ați îndrăgostit de soția dumneavoastră. Sunt mulți ani de atunci, vă mai aduceți aminte de ziua aceea când v-ați îndrăgostit de sora Binția? Sigur că mi-aduc aminte. E mult de atunci, n-am cerut-o în căsătorie, fiindcă știu despre ceva din limba română În macedoromână, cuvântul a iubi nu există. Dacă un tânăr iubește o fată, se duce la ea, se uită drept în ochii ei și spune cu tărie, eu te vreau. Ea n-are nimic de spus. Cam așa am procedat și eu, am văzut o fată frumoasă, m-am dus la ea și am spus, eu te vreau, Nu am întrebat dacă vrea și ea, nici nu mi-a spus încă, de atunci încoace, n-am întrebat nici de atunci încoace. Da, noi știm că dânsa vă acceptat și că de atâția 100 și ceva de ani este alături de dumneavoastră, așa că v-a vrut și dânsa. Astăzi este o modă nouă, oamenii se căsătoresc de probă și uneori chiar divorțează imediat când au probleme. Căsătoria dumneavoastră a durat atât de mulți ani. Care a fost secretul longevității căsătoriei dumneavoastră? Secretul este că Dumnezeu ne-a dat harul pentru aceasta. Nu putem reproșa oamenilor la care nu ținem. Nu-i ușor ca doi oameni, fiecare venind din alt strat cultural, câteodată chiar din altă națiune, alt temperament, altă cultură, alt... e cu totul altceva, ceva. Și acum să fie 24 de ore pe zi împreună. Doi oameni se pot iubi. Te iubești o oră, două. Pe să să iubești 24 de ore pe zi e foarte greu. Și... Când te căsătorești, te căsătorești cu o fată, că îți place fie fizicul ei, îți place caracterul pe care îl vezi, dar când te căsătorești, cum și altele? Odată ce m-am căsătorit cu ea, fiindcă e frumoasă, trebuie să-mi placă și felul cum gătești, trebuie să-mi placă felul cum se îmbracă, felul cum reacționează în diferite lucruri. -a fost În Talmud spune la evrei că mai ușor i-a fost lui Dumnezeu să dispartă Maria Roșie decât să facă doi oameni să trăiască unul cu altul în pace. E foarte greu. Și o căsătorie presupune în primul rând o voință cuotărâtă, presupune o încredere că lucrul se poate Dovada că au fost atâtea căsătorii foarte fericite și un simțimânt al îndatoririi. Ați e obligație. Cine caută fericire în căsătorie, nu va avea. Căsătoria nu poate da fericire. Cine vrea să aibă o căsătorie fericită, trebuie să-și spună, aceasta este fata, respectiv acesta este băiatul căruia eu vreau să-i dau fericire. Și atunci fericirea durează. Dacă tot timpul aștept să se să dea, nu rezistă caracterul omenesc. Trebuie tu să fii un om de onoare, un om hotărât. Dumnezeu mi-a adus fata asta sau băiatul în cale. Eu, din partea mea, păi face maximul să-l fac fericit. Nu voi reuși. El nu va reacționa bine. Asta e treaba lui, dar eu vreau acest... Asta e secretul necăsnicii. Bărbatul și femeia sunt două ființe făcute deosebit de Dumnezeu Deși amândouă sunt create de El La căsătorie ei devin una, așa spune Biblia, că cei doi vor fi una Procesul acesta de unitate se face atunci, în ziua anunții Sau este un proces continuu de unitate? În ebreic există două expresii pentru cuvântul una Echad și Yahid. Yahid înseamnă unitate dezăvârșită. Spui, ben Yahid, un, fiu, un singur fiu, ai numai unul singur. Echad înseamnă unitate compusă. va e ere, vă fi eu A fost o seară și a fost o demineață, o zi. E o zi compusă din două entități și tot trebuie să-ți dai seama ea nu este eu și eu nu sunt ea însă eu cât pot eu vreau să fac fericit partea cealaltă am cunoscut în privința aceasta exemple minunate să vă spun că mai bună decât orice teorie este un fapt din viață aveam la un moment dat în biserica pe care o păstoream aici în București, o femeie urbă din nașteri. sătorită tot cu un orb din naștere. Ei nu s-au văzut niciodată. Nu s-au văzut niciodată. Și treia, așa. Ca la un moment dat, el s-a pe nevastă, s-a lăsat pe nevastă și s-a dus după alta. Pe mine, dacă mi-i spitește alte femeie, Vine diavolul și îmi spune, uite, nevastă ta, e neagră și asta, e blondă și blondă. Dar el n-a văzut, văzut niciodată, nici pe lui, nici pe el altă. Eu am văzut pe amândouă. Nu era una mai frumoasă decât cealaltă. Dar lui diavolul i-a șoptit, a ta e mai urâtă decât, decât cealaltă. Și a lăsat-o pe -a lui și s-a dus după cealaltă. Românul are o vorbă, găina curcan, e curcană. găină vecinul e mai mult. Așa. Și el s-a dus pe ea și ea a fost disperată, iar nu i spus de săracă, amândoi orom în chipuită, era ne-i spus de săracă. Și ea a hotărât să se sinucide. Ea, ea era evreică, nu era credincioasă. Și a hotărât să se sinucide. și ce s-a dus ea pe la 10 de farmaciști și și-a adunat pilule de dormit nu știu. și și-a zis am destule ca să dorm pentru o și le-am mestecat pe alea cu apă și-a ridicat paharul să gură, să bea și să moară. Și acum ea mi-a povestit. Iar după aceea s-a pocăit aici a devenit membra în biserică la mine. Ea mi-a povestit, complet nicăieri. niciodată nicioasă, habar n-avea nici religia evrească. N-a avea Când a vrut să ducă apa cu somniferele la gură, mi-a arătat, uite acolo unde-i la- n-am văzut pe Iisus, dar ea habar n-a văzut să se Iisus. L-am văzut pe Iisus și mi-a spus, o rău faci. Eu o să te învăț ceva mai bun și o să fii fericit. Și aia a răspuns, ce mai poate să fie bun pentru mine? Or orbă din naștere, părăsit, acum sunt și înaintat în vârstă, sunt cercetoare, ce mai poate fi bun pentru mine? Și ea mi-a reprodus. Iisus mi-a spus, uite, și stătea acolo lângă Dula și mi-a spus, du-te la femeia cealaltă și spune, eu iubesc pe bărbatul meu și vreau să-l văd bucuros și fericit dacă e mai fericit cu tine decât cu mine, eu sunt bucuros că e fericit, eu sunt bucuros că sunt fericit Dar eu atâta vreau nu vreau ca eu să fiu fericit, vreau ca eu să fie fericit și vină și stai cu el la mine în casă eu vă găti pentru voi, eu vă voi spăla în fine, voi, așa și voi să fiți bucuroși și eu o să fiu bucuroasă că l-am făcut fericit pe soțul meu. Și aia a fost așa de drăguț să-și acceptat propunerea asta. Și au venit și a stat amândoi împreună. Și ea le a ea i-a ea i-a servia. El a rămas așa de impresionat soțul încât a izgonit-o că a și a fost iarăși fericit împreună. Este un exemplu pe care le știu, dar mai cunosc și alte exemple tari, tare frumoase de felul acesta. Și recomand tuturor tinerilor și, care se căsătoresc și celor care sunt căsătoriți de mai demult, de unde știu apă căsătorie, renunță la cota fericire în căsnicie și fie o persoană care asta zorește. Fiecare om pe care îl întâlnesc, eu îi doresc fericire, dar mai ales care cu mine împreună trăiește în această casă. Eu vreau să o fac fericit, Cât o putea. Sunt am și eu, scăderele mele. Asta cred că este secretul unei căsătării fericite. După acești 100 și ceva ani de căsătorie, credeți că o iubiți mai mult sau mai puțin pe soția dumneavoastră? Nu știu cu ce cantar să cântărește. Nu știu ce să măsoară iubirea în kilograme sau în metri. Mi-e mi foarte dragă. Și este cineva de, ruid, de Dumnezeu și simbolizăm cu totul altceva, ceva. Căsătoria dintre sufletul crednișos și mântuitorul. Folosim nu numai copiilor noștri și, sau părinților noștri. Dar un păstor care trăiește în, și un credinșos în general, care trăiește în pace și dragoste cu săție, e o binecuvântare pentru toți cei din prijur. Cât timp durează sau trebuie să dureze o căsnicie? O căsnicie bună. Cât? Are un termen limită? Până la moarte. Cred că și dincolo, în lumea cealaltă, ei vor rămâne prieteni, vor rămâne uniți, nu va exista formă de unire pe care o avem aici, va fi o cu totul altă viață, dragostea poate să nu aibă partea trupiască pe care o are aici. Dar nu e niciun motiv să nu continui și acolo, dar în orice caz, foarte bine să spune la cerimonia căs căsăturii până când moartea ne desparte de nu va să fie... În cadrul emisiunii Tablete pentru Familie, astăzi sclipirea unei fațete de diamant. Împreună, până ce moartea ne va despărți. Flori, lumină, sărbătoare și un jurământ sacru. Vom fi împreună și la bine și la rău, până ce moartea ne va despărți. Totul pare edenic, totul miroase a flori când te gândești la o nuntă și totuși numărul divorțurilor se înmulțește. Motivele sunt atât de diverse încât nu are rost să fie discutate Dragostea primelor zile a dispărut și indiferența sau chiar ura se instalează între cei doi Copiii pot să sufere eu, trebuie să-mi trăiesc, viața se aude uneori Desigur, viața ne-a fost dată pentru a fi trăită Dar atunci când alegi să o trăiești în doi, aceasta înseamnă efort conștient și luptă Deși ar fi fost plăcut ca totul să fie un continuu dulce fermiente, viața e în special viața de familie, o luptă pentru dragoste, înțelegere și unitate. Omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup, a spus Domnul Dumnezeu în atmosfera paradisiacă a Edenului. Când s-a gândit că cei doi vor fi una, Sigur că adezivul folosit de el a fost perfect, cu termen nelimitat, până ce moartea va despărți. Tot ceea ce desparte pe cei doi înainte de moarte produce durere, cicatrici și suferință. Gândește-te că lipești două foi de hârtie cu cel mai de calitate lipici existent și după un timp încerci să le deslipești. Vei vedea cât de greu se vor deslipi și cum această materie inertă va suferi în urma brutalității tale. Durerile unui suflet rănit nu se vindecă niciodată uneori, ori cicatricile care rămân sunt un permanent indicator spre sursa durerii. Poate vei spune simplu, nu-l mai iubesc, ori cum pot să mai stau cu ea când nu mă înțelege, sau un șir nesfârșit de alte motive mai grave ori mai simple, care pot fi aduse la rampă. Dar opera de artă a căsniciei trebuie lucrată și prelucrată până la sfârșit. Talentul de a ne menține căsnicia se află în fiecare dintre noi. El sălășluiește acolo din mâna creatorului care a făcut din om o făptură minunată. Când te lași dominat de ură, dușmănie, nerespect, minciună sau răzvrătire, când simți că totul e negru în jurul partenerului tău, să știi sigur, aceste stări nu vin de la inițiatorul căsătoriei, ci ești. Poate chiar fără să vrei o ustensilă în mâna celui rău. Există numai două căi sau două variante, răul și binele, ura sau dragostea, fericirea sau amărăciunea, frumosul și urâtul, înțelegerea sau dezbinarea, sărutul sau palma. O înșiruire de antonime care nu fac decât să descrie două posibilități, ale căror surse sunt două forțe, răul și binele, Dumnezeu și satana. Trebuie să știi ce alegi pentru familia ta. Unitate sau dezbinare? Dacă cumva ai ajuns la divorț sau simți că nu mai, nu mai poți să stai cu partenerul căruia i-ai spus cândva de bunăvoie și nesilit de nimeni, da, gândește-te că aceste simțăminte nu vin de la creatorul căsătoriei, că ele sunt surogate de cea mai proastă calitate care nu au pentru tine decât o destinație greșită. Căsătoria a fost concepută de Dumnezeu pentru totdeauna și la bine și la rău. Binele îl porți cu plăcere în bagajele căsniciei tale, dar răul? Răul trebuie schimbat în bine, cu înțelegere și dragoste. Sursa rezolvării problemelor e Dumnezeu. Dacă îi ceri, El te va ajuta sigur. Biblia spune că numele oricărei familii se trage din Dumnezeu. Chiar și familia ta are esență divină. Căsătoria în care ai intrat... Te-a făcut una cu partenerul tău și ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Tableta de astăzi pentru familia ta a fost împreună până moartea va despărți. Nu e ușor, dar nici prea mult pentru o familie de pe pământ. Este exact ceea ce a plănuit Dumnezeu pentru familia ta. Ați ascultat? Tablete pentru familie